موض <معوذ> بالله من الشيخوان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألم ترين الذين قوتوا نصيرا من الكتاب يشتعون اطول آلات <يشترون> ويريدون <أطول آلاني> <يشترون أطول آلاني> <تبق> أن تضرل <تطلع> السبيل و لستق قره بده کې او بیا تاوي په خړبي او بیا زير اور او دا قبايش تقریبا ولستي يو الم ترى الى الذين اوتوا نصيبا من الكتاب ايتذكروا اليصانطا او تو چې ورښې ویل دا لري من الكتاب لګو باندې سر کتاب تا دا تاسو ما او اوتو نصيبا من الكتاب دې کې بازار چو ټول کتاب شي مدینہ وبمراه ټول علم ته کتابي ووته نصیبا وبین کتاب شي مدینہ وبمراه چې باندې کساله کتابانه کوي او دا ته خطر نه کیدله ټول علم وسره نه خطر ایمان او آتے نه ګول کتاب چراندی کتاب او آتنہ وکل کتاب کی ودا پرخی سایدا کلی نہ دو پسرا چې آتنہ وکل کتاب کې ونهکان واده او د کتاب کې اکثر کتاب علم سره خدای تعالی نه یهود او ته نشیبه مینال کتاب چې ورګلې شوی داری تلګونه په کله کتاب نا یش یش ترونا زوالالا ورکایو پرائلارا استرام کو معنا د اختیار اخ ریاست ترونا زوالالا ولی زوالالان څه شری زوالالا هغه رسول الله په طریقې نه انکار افل با خپل شرکیات ریداع دا روان منل او الله د نبی دویو و کونه وا وی انتزل السبيلہ دا چې تاسو خطا شیدو سبیلاره نا بل واسین ویلاري دور و کې ر ولله الله کو هغه او دښمنان مستعضاندی دا تاسو دښمنان بیا وقاف باللہ ولیہ کافیره الله من حافظا ساتون کے وکفا باللہ نصیر وکافد اللہ امدادی من الذین آبو يحررون الکلمة عموازعه دباغ داری تسامنہ چیمودیان دیتا چی تسانی يحررون الکلمة چی پتے کلمولا عموازعه دفکر زیننا دائبرا نخان لجيبه <متحدث> قط <تصفيق> او مانلي بي اوتو روح المانلي کي ليد دلتا وتحريف ذلك اما ازالته عن موعزته التي وضح الله تعالى فيها من الترات یا خدا چې دا هغه زين لري کول چې کوم ځای کې الله کي خد او دا هغه زين چې مخکې ورسته کي هغه شانه مذهب يانه کوي وجوداب एकदा غینه دیم اغل لفظ به مغزه باندی وو و اما صرفه عن الان الذي انزله الله تعالى فيه الى ما لا صحه له بالتاويلات الفاسده والتحملات الزائغه دوه مطریقه ادعا الآن <سؤال> المان <سؤال> الذي يا اراول دي دي راغي مانانا الذي انزل الله تعالى فيه اغه ماني نالاول چکه م الله پدي کنازل کړو الا ما اغه ماني تبه الله صحت له چداغي با دو صحت نو ات ف دا په فاس دطویلات ماې او پاغې ته حلاتګ چغ ب کاګو بیا ل کې کمته فلو مبته د عود فيآيات القآې المخالفتې مذهبی حما لکه دی وخې چې دا ببدیان څنګه چې کله د مذهب خللابي۔ نو ګوراجيبه دا غنا بس په یو ټکی ودرې غوې دای خو پکې نه بي ویلی تعویلات په کې کوي ال مخالفه تل مذهبهم چې د دې د مذهب خلاف دي دا دا مطلب نه دا مطلب ولې چا غا د دې مطلب خراب نشي کوي داو سود داس کی یحرفون الکلم ا مواضیه سمعنا وعصینا وایدی سمعانا دبل بل بلتی واوردو منگا واسینا نا پرمانیکو منگا چی موجود بو نو سمعانا چی بپت شو اپا بشنو واسینا نیمر شبا گم بے دبی وسمان غیر مصمعین خیری بے کولی واؤ رزمان خبران نواد نورو علی شیطاتین اللہ دکون کا نبی علیہ السلام تبیوی وراعنا دیفل پلیتی بے دبی کولا وراعنا وی بے لپس دراعنا لیم بے علسنتی ہیم چکا گون کیو پاگی خلو جبو لرا بل وطانن فی الدین و زیادتی گو پدین کی وَلَوْ أَنَّهُمْ هم سَمِعْنَا که چرتهی ویللیې چې موږ اوورې دوا تونا منطې داري کوو 1 واوره زمن خبره انزورنا ل حاضوه زمنګه لکان نه خیرره الله هم خا مخاد به بره دی دپاره په داسف نووي کو ااقوامه او ډیره بر بره بهواده خبره لیکن لانت کی دلله پهدی په سبب د <تصفيق> الله قلیدن لک کسان یا په لو خبرو یایو هل ند نه غتل کتابه اوس دعوت ایمان هل کتاب تاب سره د تویف نه یا یوحلله دی نه ا کسان فول کتابه چېوررک شوی د ته کتابیې یو هولو نواره او دواړوتهئ عام میلو ب ما نه ظلنا بیمان را وړی پغې چرالیږلی دمو کا مثبت تصدیق مع مع کوون ت دی کوونې د داغی چې تا تض کو اونکې ددارغ چې تا سرهدي لیمان راړی په دیخواه اوستهوی په ایمان نه را وړی من نت سووج فنا الله اادبارې ها معېته یو معه حالا پهه د مسله کا لک مخکې داغېنا انت می س چې هووار ب منګه اووجهې مخ لرا فنا رو مثلله ادبارې نوبیګر ځو پهشان دشابانې۔ الک ط پد مخ کی ګور سترګې دي وو زادہ خلدا او الله وېدا بدل ادا سکه ملک ادا دا د پکه مخې نه پنه و پکه سترګې نه بخلې نه وو زې بالکل به لکه پته به ملګې چې مخې کمېاو ده اوس ټې کمېاو ده چرته طرفه ګورتوب د شاله داسې وکم دا و عيد شو کنه چې دا شکلونه بدلاله الله وراه يومان دوی ممانا ما انت میسا اجوهان فنردهان علی ادبارها اوار بکمو خونو لران وابیڑو پشا بانده یعنی دا مخبض الاشا تواڑو شا بدل مخی ترواڑو نو بیاوام سا پیدا نشکواله بلا ممانا انت میسا اجوهان اجوه نموراد چه دینو الکو بارا پشران لیڈران چه دا لیڈران بچه دینو گمراحان دې به دي نو کو نو چې بي دي نشي نو د مخنيو فوک نشي کولې د دې مرګري برس برس سیوا کې نو ټول باندې بازاب راشي خداواله مانا ډېره مشوره ده اوس دل ته اشكال لې اغا دارې چې دا آیت الله را لېګلې ده او دا خو خبره ده چې ډېر اوس په اهلي کتابو ایمان ټول خو نه دی راوړې او داسه حالت تلاغي نبی رشید علی چې دا غی مغونا اغه الله حوار ک او پشاد وسټه کړل د دې سم مطلب دی د بعض علماء وای وي دا حالت چې کمده نو صدې باقی رہے او کې دیسی چې د قیامت قریب داسه وشه دا چې الله د خلقو شګونه سکی اغه مسخه کی. کی اروان کی. یو خدا ده او دویم ده چه علموی ده دین مراد اغمسخه او کمس پیل قیامت ده چه قیامت که بیده سزایی بیا قرآن خواه نده ید کرده فمین قبلی ویلی ریکن قیامت که بده ده شکون الله ده شکی لکه د شاگامو او خلق بی پیجنی چه ده خلقو چه ده در زد وعنات نیمان نره او رو نرزکامو یا بلانت راولې موږ په دایله کسان چې lanthan ترلې ګلو موږ په اغه خالی راز والا باندې او دې حکم د الله تعالی مفعولا کړکړې شوه مفعولي ویلا لکه چې داسي چې شوي بس ها داسي یقین دې ان الله لا یخر یشرک به نه جواب د سوال یې رجی لکه تاسو موږ ته بیا موې چې ایمان راوړې موږ ایمان راوړې د نو بیسنګ راوړ او مونږه خو دې شرک نه کوو نو जबाबداري چې تاسو مشرکان یې تاسو شرک عمل الله نماب معاف کوي ان الله لا یغفیر ان یشرک به یقینا الله بخنه کوي د چې شرکو قلیشه د الله سره و یغفیر ما دون ذلک لمی یشا او بخنه کوي ما سوا دی نه چاله چې غواړي و من یشرک بالله او چې شرکو کف الله باندې فقد افترا اسما عظیما پتا څنګه سره هغه ځان جوړکړونهالو یا شیر دا دیر می جوړونډه دلته ته تمکراولو فقظ دس ترا اس منعزیمه اور استو أو بیا راضی فقد زلل زلالم بعیدہ ناصل کی وجہ دادا دلت کتاب مولیاں گنا نمولاج شرک نو دروغ دلائل ولا جوڑی کلس او کلب سندہ کسی او کلس نو دا دلائل ولا جوڑی صغرا کبر برابر برابر اے نو لہذا زکی فقد افترا اس منعزینا او امسر فقط زل لا غیر فرزک ہوئی ہاں عالم الذين يزكوا انفسهم والزجر alam tara ilal ladina ayatan nagureh kai kasanta yuzakkuna anfusahum jagi pak pak kai palzanna alam tara ilal ladina yuzakkuna anfusahum gora دت تسکی ترغیب ورته قط افلح من زکاه کما و یزکیه النبی په بارکه رازی او دت تو توئی چې علم ترې د لذي نه یزکون الکه جزانه پاتو هي وګړه کنا نو ګور یو تسکیه حاصله ولې د مجبور دا د خبره جایز دا حکم دی د شریعت یو یو انسان پاک نه دی او ځان ته پاک وي نو دلته دا غي خلقو مذمت نه ها عالم تر ال الذين يزكون انفسهم ایت نه ګورې هغه تا چې پاک پاک کوي خپل ځان دا او دی پاک نه څنګه پاک پاک کوي لقد يبغى لنا ابناء الله واحبابه منګه دا الله ځامن او پشانې او دا الله دوستان صورت مهدا اتا راکی پراش نو استاد وګورو دي سرته تو تاسوګه د الله زوی او د الله دوست دي دا خبره غلطه وکه کله به دی ویلا ویلا يدخل الجنه الا من كان يهودا او نصرانا دا جننت چې الله پاک جوړاو نو هغه وخت نه ویلو چې ابوت يهودي دي یا نصراني پس وګنځي يهود او به ویل يهودي په دې نه به پاتانیږي د دا سونا ګالډرې پاسو ولې لکله الله پاک د کې ادي ستازان ته د پاک پاک کوی دارانې قلب ادي ویلا وای ماف عنا في فی النهار یغفر لنا في الليل منګه چې درځي سپر ګناو نو کوتا نا چې شپراشی د شپې راته الله پاک غټول ما او چې د شپې سپر ګناو نو کو نو چې ورځ راشی جنا اغا راته د ورځي ما بش بیا دا کدا وسدا سلیما بيدليلا سپاس ځان خوشاله او فده تا وله کله به ویل مله مونږ چې سګوونو کوو دی ولی لارانو بکو نه زموږ پیغمبران ترشي وی دی کنه نو داږي الله خبره ماري نو داږي پوجا به مونږ ته الله بخره کوي ترڅ چې کوو دی ځکه چې مونږه پیغمبران مڅکل وصيو مونږ له خير نو الله وخا ال تیللهزیناته نګورېغې کسانو ته ذ کوونه ان خوسه چې دای پاک پاې فل زانو الله را بلله و ځ کې الله پاقیې چاله رچ غواړي واللهی زمونونه فتیله او زلم برې شي کوی پهی پته زه د اډو کې د کجر مرانرانکانو دا یو خبره زهح کې نه جرو خوم شروع کړيګ نه ټول مااءله والته جممات لو واریتو سوتګوره مدرنا کنه د شروځ کلماته کې غډو کې بیا ځم مخامخ دادا کجوري د اډو سره درې قسمه تشبيه قران ورغی او چې موليان طالبانو کې جوړ ډېره خو د قران او عربو کې جوړ ډېره نور څه نه ولکت کجوره د کجوري د اډو کې نه ده د دې چې کله د خوخ د غلری شي د کجور اسد میوه لاندې د اډو کې د پاسه یو ناری پړه شي د پیاز د نری پوستکي اغه پړه چې کم ده کنه اغه تویلې کې کتمیر سشه کتمیر او دویم کتا سوه کو رہی نوردی کجوری دا اډو کې پریمینس کې دا سه چاودلې ونی بده چاو کیو خرد تار پروري اغه خرد تار چده اغه تویلې کیږي فتی ابیا چې دا کجوری دا اډو کې الټه کې شاته طرف باندې وګوري نو په دې شاه باندې او تھا کې ونی دا اغه داغ چې دینو اغه ته ویل کیږي نقیر زشه نقیر نو دا پر غیاثه فتیل ویل کیږي اغه تارتا چې د کجوري اډو کې مینځ کن خته پروت دی اغه او نقیر ویل کیږي اغه داستا چې کم د کجوري د اډو کې د شاده پاسه دی او فتیل ویل کیږي دا همداسره نقیر څوشه کتمیر کتمیر ویلې کیږي هغه پلاستا چې کوم د کجوري د اډو کې د تاو دی صحیح سو دا درې واړه مثالونه قران په قلت کې ذکر کیږي ها لقدل تتیور او او دابل مر پسې به وخت پس راشي ان شاء الله ها آیت نمبر 52 کې برتراشي 53 دلتا سوی ولا یظلمون فتیلا ظلم بنش کول پدای فتیلا پاند از د تار د اډو کې د کجور عمر ن تار بتوي چې اډو کې ختار نه ما د توې له ها اګه چاو کې غو نری خل پلس غو نه پروت دی بل فتیل, فتیل دی تمویل کی عربی کې دا, دا زنانا اکثر چې دا وړو واغی او بس صبا کې اخرې کې هغه لګ لګ ګران خطی دا سلا سونو ومګی اینه مې چغونی جوړه شي یا یو سړے دے چې دا غدې لا صبح نه خری بس یو پر سر ومګی او ورځي ونی رينه خری غنه منچغونی جوړه شي دکې تویلې کې کیسه فتیله دومرنا معمولی ظلم اللهم الله او گورا چه سرنگی جوڑی او ده بلقباحت دولسم سرنگی جوڑی پا لابانی درو غلرا و کفا بیهی اسمم مبین و کافی ده بدبانی دا گناه کارا دا درو علام تر ایلالدین اوتو نسویب من الکتاب بل زجر ایتا نگوری غی کسانو تا چه ورکر شوی دا غیتا لگا ونکی برخد کتاب نا یؤمنون بل جبتی و ایمان لری پا منترو او پا تواغوت باندی جیبت مان او تواغود کل معبودن من دون اللہ جیبت ستاوے لے کی گی بعض علماء وی جیبت وی لے کی گی سنمتا بودتا او دا سنمنا باد تا سم مستعمل لے کل معبودن سواللہ هر معبود دا لانا سوا دا پار استعمالی سو کوئی جیبت مانا سحر جادو او سو کوئی جبت مانا الساحر ابن عباس سے ہوئی حبشی جبہ کے ساحر تم ہوئی او تواغوت الکاہد نجومی ترویتی یا جبت سحر او تواغوت شیطان یؤمنون بالجبتین بے سحر پس ایمان لیری و تواغوت او پا شیطان بانے ابن مسود سے ہوئی چی جبت او تواغوت دوان دوان داد وکا مشران یو ده کعب ابن اشرف او بل کفیب اختواب کعب ابن اشرف او بوی کارت مراد دی جدا ده یهود ملایاب او صوفه کنور افوالم جکرکی اتمنون بالجیب تی وطواغود ایمان لیری پا جیبت بانده وطواغود تی او پتواغود بانده يؤمنون بالجبت والطاغوت ایمان لری بالجبت والطاغوت په منتارو او په یا كل معبودن سو الا په معبود ته الله نما سوا و یقول نوای للذین كفروا غکسانو تکو پر کړه له الاه اهد دا کسان ډیر هدایت ولادی من اللذین دا کسان نو امنو چیمانه راولې را دي سبیل په اعتبار دلاره سره دا زدم یو شیر کنا دا یهودي مسلمانانو سره دمر په عزت کې راغلی را دي البته هغه دا دمر په عزت کې راغلي شي ګورہ کافرانو ته تاسو په هدایت کې ممنانو مؤمنانو ته وای تاسو په غلطي ولی چې دلته دیشره مقابله وکړه زدم یو ناقار شي قرطبی لري یقول اليهود للكفار قريش انتم اهدى من الذين امنوا بمحمد السبيله دا کافرانو دا يهود دا قريش او کافرو ته وای تاسو څو ډیر په هدایت یی دا هغه کسانو نه چې را راوړی دي او نبی رسول الله باندې تاسو ته خیر زکات تاسو د طلارني کده نه راټین کړی دی واغی په کې نوی نوې خبرې کوي دمرزدیانو مشرکانو ته تا تاسو ښایي الام که ایل الذي نه اولایقدغه کسان الله ځ ناه خلک دي لا نه همله دایبل دي الله د لره ومنانې الله او چا له چې پلانتېله فانته جي د له پسې چریبهته او د دپاره نه سوراسوک دا دي امله هم نه سوو منمل کې دا بیانې دغې د بخل. اله هم نصيب من المولک ا شتري د ع د پاه من المولک. برخد بادشاہ نه فید الله اتو نن ناس نقیرا پس پدغه وخت نه به ورکل دی خلکو ته په اندازې د پلچ د اډو کې د نقیرا په اندازې د داغ د اډو کې د کجوري عمران هغه ته کېدل تر راغې دی کې د هغه شمتیا ته اشاره ده په دې حکومت وې د مسلمانانو لبې د کجوري داډو کې د داغ عمره شیم نه وې امحسودنااس بلقب به داول <سؤال> لسم بلکې دی حد کې د خلکو سرله مع آته هممنله هومن فضلی ی د چا سره کې ممناننو سره فجه دغې چې ورکی د دی تله د فل فضل منمقد د آته اینا آله ابراه او حسد ډیر ناکارا شهري پديزه ورته بي حسد ډیر مذمت ذکر کړي ده فقد اتينا آل ابراهيم الكتابا بتاقي سر ورکل او مونگا آل ابراهيم عليه السلام ته كتاب والحكمه والحكمه او ويا واتيناهم الملك الناظم ورکل او مونگا ته دا اصل کې جواب دی او رد په يهودو باندې اغه وی لوکانه محمدن صل الله عليه وسلم نبييا چرته نبي عليه صلوات و سلام د الله پیغمبر وې نو مارغه بفي کثرت النساء دبه د بیا نو سره دمر مينن نوا کړي دبا مینن نوا کړي مارغه بفي کثرت النساء دا الله دی ولته بده ما رغی بفی کسرت نیسا دب امین نوک کڑی پا کسرت دزنانو کی اللہ پی رد کئی چه آلک زیادی بی بیانی داد نبوت منافی ندی ولی چه سلیمان علیه صلات و سلام الله اللہ دیر بادشایی ورکڑی وان داود علیه سلام تلوی بادشایی وان دا سلیمان علیه سلام ایک ہزار بی دا داود علیہ السلام تین سو بیبیانی وی دا دا دا دا نبوت مناپی وی نو د پیغمبرانو با دمری بی بیبیانی نوی کڑی ورکڑو منگ آغی تا ملک نعزوی ما بادشایی لویا ومنهم من آمن بیهی ومنهم من سو دانو بازر ده لی کتاب و ناغدی آمن بیهی چی ایمان راوڑ دے بیهی پا دی قرآن یا بی ہی پا دی نبی صلی اللہ علیہ السلام یا پی ابراہیم علیہ السلام او باز ارسو کچھ من شوی دی دی قرآن نا وکفا بی جہنم سعیرا او کافی دی جہنم کې ان کے استخوی پیقینا ناکسان چکو پرے کڑے دی زمان پا آیاتو نو باندی سوفا نسلیہم نارا زردی چی دنب کمانگا غیل روورتا کلما نزیجت جلودو هم، هر کلچه اسوزی داور سرمنی دادی، بدلنا هم جلود بغیرها، نتازه با کماندی لرا سرمنی بغیر داغینام، دلت اشکال لبزی مانا بانی، لبزی مانا خدا دا چه بدلی با کدی لرا سرمنی بغیر داغینام، نو چیکما سرمن د دې د دې خزہ ګناه کړي و زکه سزا نو بلي سرمن خو ګنا نه وکړ نو هغه ولې چې بدله جواب مانگ بیا جوابو کر کل ما نزی جد هم هر کله چې اس وزی ده دی سرمنا بدلنا هم نو تازب کم انگ دی لرا سرمنا بغیر ده دینا دا سرمان بولا بیا جوڑا کی نو بیا با تاور ونیسی نو بیا با اس وزی نو بیا بی جوڑا کی داس خاں او یا بلا ما نکو ما کل ما نزی جد جلودو هم بدلنا هم جلودن غیر هم دی جهنمیانو تبای دوور کمی سونا چونی. دو گوگڑو بای کنا. نو چیاغ کمی سوس وزی د دیر وور دلاسو ختمشنو ختم بل بل با او د دی معنی تایی دو گورا سورت ابراهیم یاو کم پندوستم آیاتو. سورت ابراهیم آیت نمبر یاو کم پندوستم سی پارا دا دیار لسماس. ایت بلکل و تر المجرمین یوم ایزین مقررنین فی الاسفاد ویری بط مجرمان پا داغی وقت چه تڑلی شیوی بای پزنجیرونو که سرابیلو هم من قطران کمی سن ددائی چه دیدو گگڑو نبای و تغشاو جوح همون نار او پتکڑی بای مخونو ددائی لرورار نګور دلته وین سرابې لوهم من قطران دقد ګوګل کمی سناوي دا بچ دې نو وسوي شولا ابن زيدوي مراد موسا هم کمی سنوي وار که چې وسوځې دې کمی څونا تازه په کوډیلاره کمی څونا بغیر د دینه دې د پاره چې وسکه دې عذاب یقینا الله دې غالف حکمت والا ولذین اتامنوا وعملوا الصالحات زيره هغه کسان چې ایمان راوړې دې ملونه کړې دې نه سنو دخلهم همزر دی چې د نبع کوډیلاره جنتونو ته چې بيږي با لاندې دونو دا غینه نه رونه مې شپې دې کې امیشا دی د پاره به پې کې یا او دن نه بې کو ذلن ذلیلا سوره ګورتا سوره ګورتا نو سوره پاکه زه کیچن وري نو جنت کې خوبانور نه لا طرافها ش والله ظم حریره نو جواب دا د چې کېنا د د آرام نه سروریله خلک د میله کله نودن نه ب په دی لره آغی ارام ان الله ی موکومن تو عل امانا ایله اهلی اوس د دی ځاینا دوی محسه شروعې د صورت دا, دا برآې آیت نمبر ایک او فین سپورې په دیکې نحن احکامات ذکر کئی دپار در اصلاح بین الرعی و الرعیت اتا احکامات دیو نحن با پی تفری کئی خان دا حیثو چی دین اندر بابو اول باب آیت نمبر چیت ترشپ گویا پوری بدیک اولنے حکم ذکر کے رعایت رائتا رعيت ان اللہ یامرکم ان تو ادل بیا حکم ذکر کے رعایت تدوین ات یا الی الذین امنو اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول او بیا زجر دے منافقان ہوتا او داری 15 زقبائے بیا حکم دے در پار در تیاری دے جہاد 71 کے بیا زور نہ د مداحرین نتا بیا حکم دا قتال او بیا علت نہ دا قتال ذکر کئی اول حکم الله اللہ یامرکم ان تؤدوا الامانات الی اهلها یقینا اللہ حکم کیتا ستا دا چ ادا کے امانات نہ تا ان الله یامرکم <Appreciation> دا حکم امرا او تد شه بادشاہان دی هر چاله دغه حق ورکی خ قرتوبلی کلی د جه ذیل ایتو من امهاتل احکام دا ایت چده داد احکاماتو مور ده یعنی اصل احکاماتو نه تزمنت جميع دا ځمانه جامع الدين او شرع دا متضمن دي ټول دین او ټول شریعت لرا او بیا لکی والازهر في الايه انها عامه في جميع الناس ظاهرا دا دادا چه دایفتو لو خلقو کی عام دے وی فہیت تناول لو لا تفیھا الیہم من في ورد الظلمات والسلا والس والعدل وصول الحكومات ویدا عام دے شاملے والیاں و بادشاہاں تو غیر تو شاملے بادشاہاں تو جے گورتا سو امانت نہ حکوونه ورکې معلوونه ص تقسیم کوين زمونو بدل د خلکو نو په پصلو کې انصاب کوئ او بیاوي احذا استارو توبري اما تبری دا غرک کړله تتننالو مندو نه هم هم او د حاکمانو بغیر نورو تم د آیت شامل دیین في حفظ وائ چېګوره امانت نو دد د دغلی حاج بکې چې چار سره څه امانت کې خودر خپل مالک ته چې کم دینه سکوا ورسوا وتحرز فی الشهادات و غیر ذالک وتحفظ فی الشهادات د گواهان و گوایان و چې کم دینه حفاظت کې دارنګي لاغینه بغیر نور شیادی دغه محافظت برکه مون زکات نور عبادت ددی به صحیح طریق سره ادای کې دائر تو عبد الامانات الا اهل ده هغه الله دې رحم وکړي غت افراد تفريض شروع دي نه حاکمان درعيت حق پوره کوي او نه رعيت د حاکمانو او نه خلک دیوب الحقنا پوره کوي حتا چې د الله حکم صحیح خلک نه ادا کوي الله دې معفو کې اجازه موږ څنګه منځنري روږي دی او زکاتونو صدقې او حجونو لري بلنه پسبه ومن بس الله غفور رحيم دي او مي ربانه شو ډيره خدګينه د قبل دوه خلنه ولې چې هغه مونږ تختاري خپلې کمزورۍ کړي هوا شوه الګت صحیح طریقې سره هر امانت هغه ادا کوا ان الله یأمرکم قرطبی او زه کې دې زباندې کلی دي حضرت حسن یا حسین ته ګوما شومان خطر اور او تر ویل چې مونږه خطونه کلی دي خو زم چې زما خط کولې رې دوی زم ما خط کولې دي تو ګوره چې دې دروازه کې کم یو کولې دي کنه انو حضرت علی ناستو، حضرت حسن یا <تصحنت> حسین دی دوارو تی چه خطراره، نو ایدی که گوره چه دی چه خط دی، نو علی دی خبل زوی تاوی، ویلک گوره سی خبره و تاوکا ایمنا اللہ یعمرکم انتو عبدال مانا تیلا. چه دی چه خط کوله دی، اگر تخبوله او آئی چه دی چه غا نده ویدا نه دی چالی حاس تکی و کې. دمرره پې به انصاب نه کار ان الله یا حرو کوم ان تو بدل اماتی الله ل یاقین لا پاک ہوتون کې تاسوطام دا چې ادا کې حکوونه پلومالکانوتان و دا حتون بین الناسسی کل چې تاسو پ سر ل کوی د سال په مننس ک انته دا چې پصل ل کوی په انصاب سره د انصاب پصل صده۔ چطبت دوارو جانبینو خبر او آورین او شریعت حکم ده البینۃ علی المدعی و الیمین علی من انکرہ چې چا داوا کړه د نو هغه گواهان د سرشتہ نو کاغه سره گواهان نو ډیره خلک ده که گواهان نو نو منکر تبه وي ته قسم کین او چې هغه قسم او خبره د هغه شو د من خلکو کې داشې الکه بس قسم یو لمخنه او قسمونه په مګه وای جګړه په مګه وای رعب لګو او د پردې ماليه په ډول به نیم نیم تو اخلو نیم تو اخلا او خېره جنگ متوي او چر مشرانو فیصله کم نمند نو موږ بیا د خلاف او تانې له مصالحات شي د ظالم دی مظلوم ته په ظالم او خلک ته په د ظالم دی او د مشرانو فیصله و نه مړه الکه چې تبو فیصله نه پیګینو او ستاسو چا ویل چې ته فیصله وکړه اب یې په خلکو بذور امانه او توې چې زبو ويم چې د ظالم نه ظالم خو ته چې غلطو فیصله وکړه ولا کسر کې الله دې رحم وکړي خراب انصاف نشتا بچي چا زور دې نو داغه په حق کې پېسلي کیږي او دا چا چالاک دې نو داغه حق کې دا دي ولي بده ملکه بدمنوي کوم صحیح پېسلي کوي کله چې پېسلي کوي تاسو په میز د خلکو کې دا چې فیصلو کوي په انصاف او زمونږ چې چورور دې ظالم نو اول به ته ظالم دي دا نه چې ظالم دې په سرور مې سو کوي ظالم دې نو چورور دې دې تم ظالم دې ته سرمرګ رېښوي کوي ان الله لعیما يعزكم به يقينا الله دغه دغه چې نصیحت کې تاسو ته پاره باندې ان الله يقينا الله سميع كان سامي عبش رادي او ریدون کې اودونکم ياوه نذنه آمناطيع الله داتهته چې د خپلو عمرراو به منين داروومو خبر رسو د اوول د الله دله رسولله بیاده مرا ده يا هل ن دا مندي معواله الله تاداروقي د الله اطيع الرسولله او تداروقي د الله د رسول امرري منقوم او د ندامه د علم استاسنا فرینت نا ذاتو فی شیء علماء په دې یو آیت کې سلوور واړه د لایل د شریعت د دلایل ته د سوچ د شریعت د اول ماتو رسولي سلوور کتاب الله سنت رسول الله اجماع امت, قياس امت او قیاص صحیح وګانه اوس ګوره یا ایه اللذین امنو اطیعوا الله نو د الله تابعداري داغه د کتاب تابعداري نو قران او اطیعوا الرسول نو د الله د رسول تابعداري وکئ نو سلطه بداری راغت سنت و تابع داری شو انو اص سنا صحیح شو و اول الامر منكم او د خاوندانو د علم استا سنا القياس علم خو چې خبره کوي عالم القياس په کې کوي دو علماء من یو شي قران کې نه حدیث کې نه نو چې کوم خبره ده قران حدیث نه نو د غیر منسوچی دینو پاغي باندې د علم القياس کی نو اول الامر خبره دی ومن الله نو د القياس شو نو فاین تنازات فی شاین فردوه الی <سؤال> الله والرسول یتا اختلاف راغې پس وشکه او نو واپس کې غیر الله تعالی رسول تعالی او چې کله اختلاف نه دی اتفاق دی نو بیا څه شو اجماع نو اجماع ته معلوم شو او ادمه تنازع کې اجماع شو کنه چې جګړه نه ای نو سلوور وړه دلایل ته دینه معلوم شو یا ایه الذین امنو اطیعوا الله واطیعوا الرسول و اولو الامر منکم زې پزېلې کلی دې اهل حديث کې دو اصول اطیع الله واطیع الرسول ورور زمونته سلو رسول دي خو غزلور وړه پېت ته غنیمات منو نیمنه منو منګ الحمدلله ټول منو تا چې دې دې پوره ویلا بدل ته وقفون نشته دې چې تا ویلا اطیع الله واطیع الرسولان ولیدول امر سره دې لګي دا دی ولی پر یو دا ستو اصول کینه ده خو نو قران ایت ده اتو الله ها یو واتع الرسول ادوا و اول الامر منکما نو دا ولندي کې وسره دا زکه دا پی رد ده کنا دا تی بیا کټ گئی نو همک تقلید نہ کو تقلید ولې نہ کیسه چلې کوئی قران حدیث کافری نو دا تکه قران نو قران بس اطیع الله قران و اطیع رسول حدیث الكنلح الكنلح و ول الامر تصبر الکا وی جی دین مراد امرا و جيش جنگ امیر تاخ به دا غسر مرز کی پلانځه ک چته په وی چی اطیع الله و اطیع رسول لے بس اطیع الله و د اطیع رسول خلاف ذاتانا خو بار حال دا خو یو لفظ یو ماندا پده که دو مانا گانی دی پده لپس که یو مانا پرتو بیقی اے الامرا دخل و امیرا دوی ما او دا مانا دا نه ندا وارا قال جابر بن عبد الله جابر بن عبد الله رضی اللہ تعالی عنہ ده مان کړه امام مجاهد رحمت الله علیہ مشهور تابعی دی لوی عالم دی هغه ده مان کوي اولو الامر اهل القران والعلم اول الامر چې دین او دینه مراد قران, و دا علم دی. دا قرآن او علم خاوندان دي داګه عالم خبره چې په قران او علم وسره ای او بیاوی او هو اختیار مالک دائمای مالک سی دا دمانه غره کړی ده دا دا او بیاوی و نهوهی قول زوحات او د دې پښانه د امام زحاق قولونه قال ایان الف فقها اول علما اف الدین اغه وی چې د فقها او د عالمانو په دین کې خبره او منه ای او څګر د خبرې شوي یورالے عمرہ دوی مرالے علماء او په و કહا نو خود واړه مر خود بیاو پر دواړو کې به تر کمي ومانه ده نو دا قرطبی لیکي چې د دوی می معنی صحت باندې قران دلیل څنګه الا با کوئی فاین تنازعتم فی شیء فردوه ال الله والرسول د امرا او توید علماء او تا, تا. کستا سو په یو شیکی اختلاف راغ دا واپس کی الله او د الله رسول تا نو چکل امي سړې یعنی قران او سنت ته واپس کی داغه چکه موافق هغه باندې عمل وکړي نو چي امي سړې نو هغه قران او حدیث ته خبره واپس کول شي امی سڑی چھ دتو عمرہ و اختلاف راے اس دی چھب قرآن پی گنہ دئی بوی رضا قرآن براو اپن تارہ دا قرآنوی چھ دا خبر سیدہ بل بہ ماجہ دا قرآنوی دا نور علم خدیسہ نشہ چھ دی ایت کی زمانہ خبر تائید دے استاد اغیر دا کار د چادے دا علماء دے داد دا پقهاؤ دی نو دل تا دا اول الامر نموراد علماؤ پقهاؤ دی چه ای خلق تاسو دا علماؤ دا پقهاؤ من ای دست او علماؤ پقهاؤ توی کس تاسو اختلاف راشی نو تاسو باسی یو بل صرف پاورلاندی و زینب جگڑا تاسو باو بوری چه دا چه خبر قرآن سرده دا مواپی توان دلیل سراوان پاگه بانی عملو وسوشه په دې چې بل قص چې او بیا قرطبي دلته ګورلیکلی وي ويف امر تعالى برد المتنازع فيه متنازع فيه الى الكتاب الى كتاب الله وسنت و وليس ده قرطبي خبره ده وليس لغير العلماء معرفه کیفیت رد الى الكتاب والسنه جالمنه نو با څنګه چینه نو د کیفیت دره د کتاب او سنت چینه او پیژنه بیا وې وې يدل علی ھذا صحت کون سوال العلماء واجبن و امتثال فتاواهم لازمان دا په دې دلیل دی چې د عالم نه تاسو واجب دي او د هغه فتوا منل دا لازمی دی داسې شيری لازمی دی خام او بیا لکه سهل رضی الله عنه سهل ابن عبد الله لا یزال العالم له دی وې لا یزال الناس بخير معظم السلطان والعلماء امیشه بخلق پخیری ترسو چه دی تعظیم در عالمان و در بادشاهانو کی فا ایزا عظمو حازین اصلح اللہ و دنیا هم و اخرا هم کل چه دی در بادشاهانو چه سی بادشاهانی و سی داغی تعظیم کی او قدر ویزت کی نو دنیا او اخیرت بی اللہ خیستک و ایزا استخف خوبی او کل چه دی دی دوار اس پکاوی شروکو نو دنیا او اخیرت بی دوار اخراف چاویلی دي سحال رحمت الله عليه فرمایي نو دینه مراد وکहा او علما دي خان الله الله اطیع الله دل الله تابع داری او که او د الله د رسول او که دا خواندانو د علم استادونه فاین تنازتم فی شیئ د استادو جګڑ را لپ یو شکی ورتو هون د علماء او توئی پس واپس که اګی لرا ال الله الله تا ورسول او د الله رسول تا یعنی قران سنت تا انکن تم که چرته تاسو تا سچی مان لری پالاو فرض دا اخرت دادے غورا و احسن تاویل او هستری په اعتبار دا انجام جګړ نه دا بهتره دا علم ترى الی الذین زجر چې قران او حدیث نه اعتراض کړي او په نورو پس روان دي علم ترى ایتنا غوره داد منافقانو نه نه دي تو نغوره الی الذین کسان او تیازمونا چې غید دروغ او داوی کوي انهم آمنو بی ما انزل <سؤال> ایلیکا چی یقین اند ایمان را وڑی د پاگی چنا دلکری شوی دی تا تا او و یوریدو نو و ما انزل من قبل اکام او اغا چنا دل شوی دستان پا خوا یوریدو نواری ایت حاکمو ایل تواغوت دا چی دی پیسل یوسی تواغوت تواغوت کل معبود من دون اللہ او دلته غد یهود بلا کاب ابن اشرب و قد ته دی تا حکم شوی دی ایت فرو به دا چکه فورو کې د پای و یرید الشیطان او غوار شیطان اعوذ بالله من ضلال <سؤال> ابعدا دا چې ګمرا کې دی لاره په ګمرا ای لږه سره د حق نه او کله چې ویلې شي د ترای شي هغه تچرا لګې دی الله او راشه تابې دارې د پیغمبر علی السلام ته رایت المنافقین وینبت منافقان الرم یسدونا عن تسودا او لري بسطان په اوړي دل سره پکې فیذا اصوابتهم بس سررن کې حال به کله چې وورسیږې ځایتا موسیبتتون موسیبتته بما قد دته د پهسبب داې چې مخکبونهونه پړو د د علااسنو س مجا او کا بیا راشي تاته هلیفونه کاسمونهخورې بالله پالله آرا نه الله احسانانه توفیقا چېمنګ رادن او مګر د احسانانه او د جوړ جاړي کې ابن عباس رضی اللہ عنہ ما وئی چې دا آیت دا یتون راغلی په باردې یو منافق کې داغه منافق نومو بشړ د دې بشړ او د یو یهودی په خپل مینځ کې لانجراله تمام علانی نو دا یهودی ورته وئی چې راځي تاسو د مسلمانانو په پیغمبر علی سلام باندې فیصله وکړي هغه سوياله بزمان ما تقبله ده منافق خورم نو خدا راغن نبی علیہ السلام چہ رضوانو خبر او وریدا داس نہ کی چدا یو بوزان تہ مسلمان ی زما مرگرے دے او دد فق بارہ کی بگینی پیسہ لو کما حق پیسہ لبہ کی تو دوالو خبرے چہ واوریدا نو خبر دئی یہودی تو صحیح کارا شوا نو پیسہ لے د یہودی په حق نو چہ یہودی په حق کی پیسہ لو کڑا نو دا مسلمان په خپاش شش زی ما او دا زما سیر نہ نورکه سوچ کی چې دا شیخ ورانه دی وڑی نو سوچي داو چې عمر د يهودیانو سخت دشمن دی او زور تویمه چې راځه په عمر باندې فیصله وکړي دیشی تاګ زما په اړه کې فیصله وکړي نو دته وی چې راځه خو خدانه چې عمر باندې مې فیصله وکړي هغه ته چې دا فیصله خو رسول الله وکړ نو په کې تسله لګيای وینا نه بس دا زما خو چې عمر تم یو سو راځه عمر لرا رضی الله عنه حضرت عمر رضی اللہ <سؤال> عنہ د ګانو خبره شو اوره دا د يهودي ورتوی چې صاحب زمنګ پیسې رسول الله وکړو زما په حق وکړا خدا سره وي چې عمر پیسې لا کو نوستاله راغلی چې تاسو پیسې لا کې غتو نو زه رسول الله د پیسې د عمر سي احتیار دي چې هغه بل څن پیسې لو دی ټوله کې غوسه نشه چې ها دا الله نبی پیښلا کړې دا تاسو له کبیاغي کې خبرې کوي ما په غوسه نشم چې تیرا له وکړه وای خزر اعظم کور ته لاړ توره راو اغست او چې څنګه راغې به منافق باندې گزارو سر یوځه پر وته تا نبلځه و چې څوک در رسول الله په پیښلا نه خوشالي کې نو عمر په صلی الله بیا داسې يهودي حبس لاړ منافق مردار شو وے ما جوړه سوچو همار هوډه ناراوه وکړل سړی نه سر کټو دا خو سړی مړ کټو ته وکړلو وره وکړلو علیہ السلام راغې نبی علیہ الصلاتو والسلام توئی چې عمر فرق را کړ بين الحق والباطل عمر د حق او باطل صحیح جدای را وستره او صحیح فیصله کړی دا دقه وزن عمر ته عمر په بارو کومسوی نه او د عمر فیصله صحیح ده منافقان دل تلک د کارغان او جرګی جوړ کړي خان سړی وجله دا خو نه دی شو او دا, دا سو شو مدد دی دی ورکیو ګرنداو به وارسان را پاس مر عمر په پګمړ کې او جنگ بجور شو پزات بجور شي نو دا خبره شروع کړلې نو چې دا یا تونرال ندی بیا سوی الله د دی تسکیرہ کیفا کیفا ایدا صوابت هم مصیبا حال به کله چه و رسیگی تیتا مصیبت ینی سری تکڑتا پس سبب داری چې مخی کلی رو دیلا سنو جا رال بیا دا مناپقان تا تا بالله نبی اللہ قسمون ان اردنا منگ اراده نوان پدی دیت غختلو باندی اللہ احسان و توفیطا مگر د احسان کولو دا دی مڈی ارسهانو سره د جوړه چروغه بوشه وغه سب احسانو دا بوشه او پکې مطلب بلو دوه مطلب دام ده دې این عبادت نه لایسانن چې عمر ته ضرورتو چې هغه چې د انصر کټو زمو هو اراده نه و په عمر باندې پیسې لې مگر د احسان او د جوړف مونږ ویل <سؤال> چې دیب دوپاره بیا دته په بارکه پیسې لو کله نور هم دا خبر اکلک شي و اختلاف نه به خبر بار شي اوسې ولا بل غارنګ تاوګا کنه دا مونږ عمر له دې نه و وړې چې هغه د سر کټې مون چې دا خبره به عمر به احسانو کې دې سره خبره بول نور هم کې جوړه ولي دا سوش اللہ و داقا ساندی چی پوئیگ اللہ باغی بانی چی دا دیزونو کی دی فاس مخوارا و دا دینا وعیز همو نسیحتو کا دیتا وقل لهم في انفسهم قولا بلیغا ووای دیتا دا دیپا نفسونو کی اینم نفسونو کی اینم مجلس کی قولا بلیغا وینا برا کاملا زجر بلیغی وما رسلنا من رسولین اللہ الله اوستر او یائم آیت پوری ترغیبات دی اطاعت رسول الله صلی الله علیه وسلم تا رب ته مخک سره داغه دي چې منافق اطاعت و نه کونو لا غرشک نه نو مومنان ل پکا دي چې داغه تابدار یو و و ارسلنا من رسولن نه د لیکله مونږه هیڅ یو رسول نه الا لیتوا به باذن الله مگر دې د پارچ داغه خبر اومن ل شید الله په حکم باندې داغه تابیداری وشیدل موږ رسول دی غلین او دی منافق وله نما ولو انهم اذ ولمو انفسهم جرتدیکم وخت چه ظلم کړای و خپل زاننن وباندي جاءو کا راغلې و تا ته استغفر الله پس بخنه غوخته و پخپل د الله نه واستغفر لهم الرسول او بخنه غوخته د پار رسول الله لو وجد الله تواب الرحیمه خامخا مندل بودی الله توبه قبل ونکه او رحم دونکه د دې آیت مت تعلق د نبی علی السلام د ژوند سره ښا دا الله وی کدی منافقانو سوفت کی زیاتې کړهوی استاپه اصلینه مخړهولې او پدېستو مانشه ویه تا راغلې وی چې مونږ الله نه بخنه غواړو په خپلیم بخنه غوښتیو او تاته میلی وی چې ته مونږ له الله نه بخنه وغواړو والله بو ته بخنه کړهوا دا یت نبی په جون راغلی نو د دې تعلق دغه واقعي والا سره دی او د نور خلق سره دی چې ځان له بخنو غواړي نبی له راشه غته سره له بخنو غواړي الله بو ته بخت او کی اوس دا خو بهشکه خبره ده دل ته وکي سره خلق جوڑا کړي ده چې دا غیم لغونه کې وضاحتو په صدا تفسیر مدارک ابن کثیر قرطبی تولد تفسیر خوب صحیح او غلط اپویدل دار چکار بیان تفسیر بڑے خلف پوری خوبوی په ډېر کم حاله اسی په څوک داخل دې کسی ګډ ورک کسا ولوا وره او بیا ز تاسو لګی صاحب در کو مزه تاسو کو شو کارم کوشه دا کیسه چې کله مدارک ذکر کینو مدارک د څه وای کیلا کیلا په ځری زداد ماځمه شولي څه غدا او د دې قایله معلوم نه وي ویله شویری نشا ویری سپته نه ویله شویری چې جا عربیو یراغیو باندې چې د رسول الله سلام د دفن نه رست نور نبی الله سلام چې وفات شو دا غدا وفات نه پس او هغه زمانہ و چې د نبی رسول الله قبر داسنو لکه دا اوس چې باندې اوسو کو ته په یو طرفه بنشې دي نو اي فرما بنفسه علی د نبی رسول الله په قبر زانو وروغځو او در رسول الله د قبر خاور راغسته او په دې سره وروغځو او نبی رسول الله ته وی چې قلتا فسمعنا تا مون ته ویلی دی مونږ ستانه وری دلینی وکانا فیم ما انزل الیک تابانه په قران کې نازل شوه دي دا, دا آیت وی, وی چې ولو انهم ازلم از انفسهم جاءو جا فاستغفر الله واستغفر لهم الرسول لوجد الله التواب الرحيم دا آیت وی او بیا وی چې وقد ظلمت نفسي زما په خپل ځان ډیر ظلم و جئتو و جئتو کا او استا قراغلیما استاد قبره پاسه پروتما فاستغفر الله لی من ذنبی مال دا الله نه فاستغفر الله بخنو غړ دا الله نه زما د پاره زما د نو, نو او زبم دا الله نه بخنه غړ مدارک نو فنودیا من قبره قد غفر لک دارک ورته دا, دا قبر نه आवाज وشو چې ځا پته بخنه مدارک دا قصو نو اول خدا یاده ایا دک چکیل شو نو کیله د مجهول شی غدا بلا سند داد سند ضروری دی لول الاسناد لقال من شاء ما شاء عبد الله ابن مبارک قول امام مسلم مقدمه کرا وړه که سند نه وین نو چاچ صفخه واغه دی وین بس درس وی او بس وی دا دین کی دی خلک به څنګه پیجه نیچه دا صحیح دی او دا غلط سند د دینشتنو دا روی پښ بیا دویندا چې کله ابن کثیر دا ذکر کوي نو هغه په لګ غوڼي مال غنور او هغه وایي چې وقت ذکرہ جماعۃ منھم الشیخ ابو النصر ابن سباع دا ډیر خلق دا کیسه نقل کړې د لوی جماعت یو پکې شیخ ابو النصر سباغ ده بن سباغ ده دا کتاب به شامل سی ذکر دی الحکایۃ المشهوره مشهوره کیسه نقل کړې ده نو یو هو د کیله نشیراغی تفصیله پدیم ځم په کې چې کیسه باندې مصابیت خو اوس ګوره خدای دروازو کې پرته مونږه دروغ دک که تویقانه چي یو شان نه وي بلې بل دکه کسا چی واس ابن کسیر جی نو دا نقل که دا عطبینا عطبیوی چی منگا ناس او زمان مخامخ ناسکارو سو چی و بانده چی راغی او په قبر بانده زانو رو گرده او شیرونی ویوی الان شیرونی سوی یا خیر من دفنت بالقاع اعظمو ہو یا خیر من دفنت بالقاع اعظمو ہو فطواب من پی بهن القاعو والاکمو نفس الفداء لقبر انت ساكنه فيه العفاف وفيه الجود والكرم رشیر شیرونی او داغې نه پس وای چې ما ظلم کړی و مال بخنه و وړه نو دا سره لا شیرونی او لا قبر نواز اوس نه راشه به خديقي څنګه ګوره کیسه ما غدا اوس په بل دي ځای نه قبر نواز مشتا پږي عتبوی فغلبتنی عینی ما باندې خوب غالب شستم گر باندې پټشوي خوب راغی ودته شوم نفرایت النبی صلی الله علیه وسلم فی النوم نو مال نبی علیہ السلام په خوب کې راغې په خوب کې مې <ناس> نو خوب کی راتو یا عتاب الحق العربیہ اے بندچی اتبه پس شاب منډه کا بندچی پس ورشا فبشرو ان الله قد غفر له اغل زیره ورکه چې الله ته تبخنه کړې ده نو اوس ګوره کیسره لا خوب لا او دلته قبر نوازو نشوده توي نبی رسول الله په خوب کې داسي ویلا نو اوس ته سوچو کا مولانا سیف اجماع د علماو پدیدا چې په خوب باندې بنا نصاب دي خوب سي صحیح شو دا هرر یو حکایت شو بل خوب شو, شو بیا خبر خراب شو کل چې قرطبی دا واقعه ذکر کوي نو قرطبی بیا سند سوار دی یعنی صادق الیزدی نو هغه ول سند شروع د صادق الیزدی نه روایت دی او اغه بیا بي نقل کئ صادق الیزدی بیا چې دین او اغه چاته رسید علی بن ابی طالب نا نقل کئ او اغه یو چی قديمه علینا عربیونه مون, مون باندې باندې چیرای غل اوس دلته یاد ساته چې کله تا روایت سند سره ک نو اوس به مون سند توګورو کنا که سند صحیح نو تصرف ترغو صحیح که سند ضعيف نو خپانه شي چې سند ضعيف شنو حساب خو صحیح پښوا نو ده ده پسند که چه ده نو زعوب کمزوری ده ما کتابون زکه نراغستن زپزان پپندی ده لگو ما چه کتابون نراغوزان داغی وجده ده چه پیه پیه یه ویه طول ترسوشی نو طول نور بیا پاتش او راز واسمون تایام معدودات چه او زپاری را تدید نو زد زکه کوشش کومه چه خبر مختصر که خسر بمختصر جوابو آورا اثارم المنکی پی رد علی السبوکی دا لیکي چی ان هاذا خبر منکرن موضوع و اثر مختلف موضوع لا يصح الاعتماد عليه دا خبر چ دي منکر دي موضوعي دي منګړت او دا اثر دي د ځان جوړشوي دي موضوعی دي نده قابل ده دي چه پده ولا يحسن المسيرو اله او دي تطللم خنده بياوی وإسنادهو ظلمات وزحاف وقبازين ده دي سند نده ده دمر غنده ده دمر خراب ده چه تیاری ده تیارو ده پاسه اتيارو د پاس دي ظلماتن باز او ها باز فوق بازن اثر ملنکیف رد علی السبوکی پورا کلام په دی باندې کړه لري او دغه کتاب او دارنګ سیانۃ الانسان عن وسوسه شیخ دحلان او شیخ القران رحمت الله له په البصائر کې په دی خ کلام کړه لري ځان له طالبانو خان دا کیسه غلطه ده او دا خو اوس خوست خبره کې د تعلق د رسول الله د جون سره دی جا او کې ویله ده جا او اله قبر کې نه دی ویله یاره توس ورځي قبرونو ته وغېنه سوالونه کوي او دا یاد ساته دا فتاو علماء البلد الحرام ما پیش کړه و بلورزی دا کیسه د خلقو جوړې کړي د پلانه راغې او د نبی رسول الله قبر ته ورېدو نبی رسول الله د قبر نو الله سره بار شو کنه او تو آیا سي لقد عرب خلقي رقي د حرم, حرم علماء وی دا دروغ دی او دا روغ دی او داخله کو تجاری و وی دا برشتي اي دا طول درو کسی دی ها, ها؟ قبر د نبی علیہ السلام د در, در قبر نه چکم ده لاش چثم صحیح سنه سره بار کې دل ثابت نبی و شپ دیوان دی و او لای لذس صددی کو ما سکنا سوچ تاسو وکي کدا عمل خوې مداب بند چي خو کدا به صحابه کرام کو د یو صحابينه خو ته و خاينه زغم علما د یو بغیر د بلچانه و خاينه نو د باندې چانو عملونه راخله وغه پیش کې چې د باندې چانو کار داو چې باری او پتળો راغه په جماعت کې په ولار کې شو نو بیا په تم مې چې باندې په جماعت کې په ولار مې بیاځی کړی نو تبو ورزمقه ځای کوځای کوځای باند چې تا ویدارو په باندې کې اوبار سکین نو تبا غشان کې قصہ دیوم د روغ ده عملوم د باند چې د صحابي نو وخایا ابوبکر عمر عثمان علی نور په لکونو صحابتو خو چته چا کړی نيری کړي نو دا وروره دین ان چرت دین ثابتي وما ارسلنا دي تعلق دي حيات سلام دی تعلق به حیات نبی علیہ السلام سره چې هغه کل ژوند دیو نه دی لګله منغي شو رسول ما ګرځیدو پارا صدا غتابیداری وکړي شی په حکم دالا ولو انهم از ولم وان فصهم کدی چر سو وخت چې ظلم کړه وي په لو ځانونه باندي راغله و تا په خنه وی الله نا په خنه غوښته و د پار رسول تعالی خام خامندله بودي الله توبہ قبل ان کې میرا بان فلا و منور بدی کې د ایمان <سؤال> شرایط خیخا دا سهده <سؤال> د 4 سره مؤمن دی ګني هر مومن مؤمن نشي کې دی درې شرطونه خی مفسرین وایي دا آیت دران آیت دی په اعتبار رسول صلى الله عليه وسلم کې فلا و رب بکا نده دا سکار لکسن چه دا خلق گمان کئی چه دی ارچا تا مومن وی زماده تا سمیستا پا ربانی رب چه دی مومنان ندی سومره سخت خبره دا حتا یو حقی مو کفی ما شجر بینا هوم در دی چه پیسا لکتا انکه اگر زیتا پاگی کئی چه کم اختلافات را غلی دی دی, دی, دی پا میانسکی سم ملای جدو فی انفوسی هم حرا جم مم مما قضوائی تا بیاونم امی بخپل زرون دا غینه چتا کوم پیسې لکړې دا درم و یسلم تسلیما غاړه کی دي په غاړه کې خود سرا دا پیسہ لب قرآن سنت کې یو نڅد ایمان دارا دويم ایم داږي په پیسہ لب نبل نه بلکې خوشاله به منی به عمل به کې دادو ایمان نه کیدی روح المانی لیکي د جعفر صادق صاحبنا وای کل من يعبد الله كس ولات و زکات و الحج و غیر هر انسان چې د الله عبادت کوي لکه من زکات روځه نور عبادتونه ثم یجد فی نفسه حرج قضائن نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیا دا نبی په پیس اللہ بانیڈا او یس آلو بی قضائن نبی صلی اللہ علیہ وسلم فا ہوا مشرکون یا دا نبی په پیس اللہ بانی چکننن نو که انو دا سڑے مشرک دے خان پر طبیم لکی لی دیو جساس سوک چه د الله و رسول په پیس اللہ اعتراس کی دا کافرش زکه د کده کده شر د ایمانونو نشته ده اوس ترغیب توبه ته ولو اننا که عليهم ک چرتمنگ لازم کړه په دی دا چې اوج نه فلزانونا اوه خروجو من دیارکم یا اوځه د کورونو ستا سون نه بوکړه دې کار لاره مگر لغو بکړه د دینه ولو هم فعلو ک چرته دی کړه یا چې دې تن سیحت کوله شو پغین خام خاو په دغه ور د پاراو سخت به واپس ثواب کی تثبیتا په ثواب کی سخت په مضباللی کې دزلوو دپران وزله آت نه هم په دغې و کې خاامه وررکړی به منګ دته میلهدننه د خپل طرف نه اجره اجر لئ واللهه نه هم سرراتو مستتيما او خا مخه مضب کړړی بهمونږې لره پلاررنې غ بربره او چا چې طبیدارري وړ الله او د الله د رسول بس دغه کسان بهئ مالله نه داغ ان عملله غواییم چې عام کړړی د الله پاغی امینا نبیین د پیغمبرانونا و سوید او دا رشتین اونا و شهدائی او دا شهیدان اونا او دا نیکان اونا و حسون اولائی که رفیقا او خیستاری دا کسان پیت بار دا ملگرتیا چی الله اللہ و دا اللہ دا رسول تابی نو دا دی خلق و شخبت بدتا اللہ ذالک <زالك> الفضل من اللہ داد فضل د دا طرفه د الله نه او کافید الله علیم ان کوان یا ایھا الذین آمنو خذو حذرکم اوس پدی کی پدی آیت کریمه کی تحکم تحیت للقتال جہاد د فارزان تیار اول خان ځان بارو وخت یار ساته ربته د مخ ربت ادارې چې د الله او د الله رسول پیغمبر دوه تابعداري ترغیبی ورته ندانې خالی خاليدا پسته پسته او نرم نرمه خبرې د خوښي او پدې عمل کې داغه په اتباع کې جهادوم کې جهادوم کې هي تیارې بوم کې یا یو الذین آمنوا بإيمان ولو خذو حذرکم غنی سے سامان د بچاو تاسو فنفروا سباتن او انفرو جميعا لاړشه ډلې ډلې کله چې جهاد فرض عین نه ای او انفرو جميعا یا لاړشه ټول کله چې جهاد فرض عین جده جده حالت و این نمین کمو یکنن زجر منافقانو تغوره چه ده جحاد زیراش ده منافق ذکر بخام خاکی و این نمین کمو یکنن بازستا سنال لمن خامخا غصوبی لیوبت و امنا دو هم متعدی هم اول لازمی چه رستو کی گی ده جحادنا دو نور خالق رستہ کې د جهادنا دا منافق درست شنه سبو شي خو نور انعام اللہ لم معهم اللہ اللہ نا صبت کو موصبا دووره سېږ تو موصبت پجهات کې ماه ش را شي مجرري شيدان شي قال نو دوي قد ان عمل الله عليه تقی سره ان عام قړی د الله پهما ا لم ااک مع هم شه ده کله چې نومهزد سره موجه ونا من الله دوهې کې توتهسو غه والې سپ د د الله طرف نه لاپول ان نوخامه خادي کا ال م تَكُن بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُ مَوَدَّةٌ غویا چن وسطاسو د پمینس کې سو دوستانه یا لایتنی قونت ماهم فافوز فوزا عظیما هي افسوس ته مالر چوېز د دای سلام په ځوبہ کامیاب شوی وی په کامیابی لوی باندې بیارمانونه کوي فلیقاتل فی سبیل الله اوس ال قتال فی سبیل الله فَلْيُقَاتِلْ فِي سَبِيلِ اللّٰهِ اصل کې فن فیرو مکه تیر شو کنه فل يقاتل النافر جنگ دیو کې دات لونګي کسان د لا پل پلار کې الذین اغه کسان یشرون الحیات الدنیا الذین منا اغه کسان دی جنگو کې یشرون الحیات الدنیا چې قربانی ژوند دنیا بالآخرته په آخرت باندې اغه د جنگو کې څوک دا ژوند شي قربانه نه کوي یا فَلْيُقَاتِلْنَا فَلْيُقَاتِلْ فِي سَبِيلِ اللّٰهِ جنگ دیو کیدا الله پلار کی الَّذِينَ يَشْرُونَ یعنی داغه خلکو سرا چې هغه یشرو نه معنی یشترو نه دا جوند دنیا په مقابله دا اخرت کی دنیا پرستو سرا خداولا منا سان جنگ دیو کی د الله بلارکه اغه کسان چې قربانی جوند دنیا په مقابله د اخیرت کې او چا چې جنگ وکد الله بلارکه پس کوه جلېشو یا زورا ورشو زر دې چې ارب کو منګه غته اجرن عظیمه جهاد پیدا غوره یو اجرن عظیمه اجرن وای کشهید شویم مزیدی دی کجوان دیر آلیم مزیدی اجری عزویم بمیلاو شیدویم العلت الثانی لیل قتال <سؤال> وما لکم سرطاس ودفار اے ممنانو لا تقاتلون فی سبیل اللہ جتاس جنگ نکو اید اللہ تعالی پلارکی والمستضعفین من الرجال والنسائی والولدان او کمزوری کنے شوی د سړونو او د زنانو او د ماشومانونو نام یقولون اغي وای ربنا اعز منګربا اخرجنا من هذه القريه الظالمه اهلها او با سمګد دې کلینا چې ظالمان دي اهل د دې وا جعل لنا او ګرزا منګربا پر ملتک من وليا د خپل طرف نه یو دوست یا الله داسې قسم مخلص کی رضاینا وا جعل لنا ملتک سلطانا الناس یرا اوگر زو موږ په د طرف نه یا الله سلطانن نس واجعل لنا ملۃن کناصویرا اوگر زو د خپل طرف نه امدادی ان میین سرونه علیہم دا څه کس چې زمږه امداد ته مقابله کوي کونکی الګ ګور دلته الله ويتو جننکه دا غریبانانو چغیم ناوري چغي وير ربنا اخرجنا من هاذه القريه الظالمه اهلها اے الله د دې کلينه باسا وباسه چې د دې ظالمان دي نو دا, دا الله بندا دا غریبانانو په حال رحم وکا او باسہ نن د پレスټین د مسلمانانو حالو وګور لاي ما شومان لاران املا، میند املا، بچی زخمیان، دم رسوک نئی چی داسپتال تیورا سی، دم رسوک نئی چی تسلی و لور کی، او مسلمانان بے غمد خپل مزوکی کې دی، او بس چی پچارا لپا دراتی دی، کابر دا کابر سر مل او مسلمان د مسلمان سره نمر گری کی گی، یری گی چی پا ماو پشل پیرے دی ولگی پا بندی، خودتا دا مسلمان دی پاو گی، نشتره سعيد مسلمانان تش دالوا ده وراغ آغا مسلمانان چرت رئي چد مظلوم پا آواز بان اللبه اللذين آمنوا يقاتلون في سبيل الله الله أكبر درهم علت مؤمنان لگیار دی جہاد کی جا پھرون لگیار دی جنگ کی مؤمنانو سر پر خصدیں الذین کسان امنو چې ایمان راول دی یو قاتلون فی سبیل اللہ جہاد کی دا الله په لار کې ولذین کفرو یو قاتلون فی سبیل الطاغوت هغه کسان چې کافراند دی جنگ کې په لار د طاغوت کې اې شیطانانو په لار کې جنگېږي یو قاتلو اولیاء الشیطان بسملک د دوستاں د شیطان انکه د شیطان کنازو عیفا یقینا چل د شیطان د کمزورې په مقابله د الله کې او د زنانو کې تعظیم وې ځکه په مقابله کې رجالی علم تر الذینا قیل لہم کفوا ایدیاکم قستر مب مب د ترایت 91 یو نوی کورې په دې زجر د منافقان ہوتا او اتقباء ذکر کې د منافقانو بیا ترغیر دے انت جہاد تا او حکم دے پتباعو دولر والی دا مناپقانو نام او ذکر قید اقسامو د مناپقان علم تر ایلالذین قیل لہو دا, دا, دا ایتنا د مناپقانو بارکی قرطبی دلتا سخرت کرده ری پاغی خلقو چه دا د مومنانو ببارکی آخری ورتبي وای معاذ الله ايس دره حاصل من صحابيين قريب بنا غلم الله پوره چې داسې قول لري عزتمن صحابینه صادر شي چې هغه په دې کوي چې نهټ هرڅه په خپل نهټه باندې دی رزق د بارنه تقسیم دی بلکې وی. دا د منافقانو خبرې وي چې ویلې موږ باندې jihad پر شي چې پر شوبیا تخته دل مؤمنان داسې نو آیت نه ګورې هغه کسانو تکلیف لهم چې ویلې شو هغه تام کفوا ايديکم بنو ساتخ الله سنا د خلکو د جنگونو نه پاباندي قواعده منځونو او ار قواعده تاتا فَلَمَّا كُتِبَ عَلَيْهِمُ عليهلیمون کتال هر پرس پر شو فغبانې جال اذا پرې خووننا سا په وړله من هم ددنا ی شوننااسام او اسمونه پقالال نهاختهګوره یو یری دل د الله فشان د یری او ااشته خشي او پهه دپل بل بلکې بل زیات دغ نه پره کې <Sang3> وقالو رنالی منکهطببته علین کتال بیم ق ویلدي چره ب زمنګهوای کده ده تامنگ بانی جیهاد لران دریم لولا آخرتنا ایلا جلین کریب ولی نروشت کولو تامنگ تر نیتی نیز دی پوری ول متاو دنیا قلیل یعنی تر مرگ بده لازم انگ تر جوند بده نپرز پرد وای سکه ده دنیا لگه ده وال آخرت و خیرون لی منی تقا و آخرت ورد ده ده غیچاد پارا چزانی بچک ده گونانا والا اولا تو زلمون فتی لازلم د اردو کې د کجوري عمره اے نا ما تکونو یدرکم الموت تد جهاد نه ریږي چې مړ بشمان والی کور کې وبد شه س اے ما تکونو کم لے کې چ تاسو یدرکم الموت را لاندې به تاسو لار مارګ ولو كنتم فی بروج مشیدا اگر کې تاسو پاره بروجو مضبوطو کې بنګلو مضبوطو کې انبر مرنه بچنه شي دیو جن يو عالم ليكلي ابن كثير واي زهير ابن سلمان اغا وي ومن هابا ومن هابا اسباب المنايا ينله و من هابا اسباب المنايا ينله ولو رام اسباب السماي بسلمي ویسوک <وئی> چه ده مرگ, مرگ نیریگی نو ده مرگ بخام خاغت ترسیگی ولو حا ولو رام اسباب سمائی بی اگر که دیسمان, دیسمان تا پا پوڑو خیجی بیاوام چې د مرگ نیتا برا برش مرکیگی داسی یو زی نشتا دے چه اغزی که ده مرگ نبچ تو خیر کم زی دے یو اوم مولانا شرپلی تانوی سیبت یو کسوی ویو جی ماوری دلی سمزه کې اسپينو altitude پرشته ناراضه او ويزوبزان سره سپيسا تمام او 24 مينته ويزان نندو جدا کوم زه کدي وي پرشته نه لري هرګ مداره پر چرتره نشي ملک الموت تابانه نه نشي روح روان ولي ما غوته مرګري سپيزان نه لري کا او گتخامه خاوې چې سپيسا تمام نو ما پر ملک الموت ناراضي تا په باغ پرشته راشي چې د سپروح پر را دي اګه د سپواله پرښتوبه د نورو چته مرخو رازي بچی دې خوت نشي نو مرغ نه نشخ لاسې دې او تپ دې مې ریګه چې ځه جهاد له لاړ شم نو زما مرشم خالد رضی الله تعالی انو چې کله خالد ابن ولید چې کله مسلمان نو کاپیرانو طرف نه مډر جنگياله چې مسلمان شوداګې نه سيوا جنگونه کړې حضرت خالد چې کله بیا و پات کې دا بسترا باندې پرو اللہ تا شہادت منظور نو پخپل مرغمڑ کیږي آغا خلق کو تا وی لاقات شاہید تو قضا و قضا موقعہ یو نا لانی پلانی زے تزر حاضر شوی ما اوئے خلق و ما من عضو من اعضائی الا وفيه جرح من طعنه او رميه زما پد بدن کی یو اندامم داسی نشتا مگر غدا زخونو نہ ڈگ دے چرت پنے زو لگے ما چرت پ غشو لگے دل تول بدن می نخ نه نه زخونو نکنا خو بیا جور شی وی دی لتا هو انا اموت علی فراشی چې زما شهادت الله تک منظور نو او پخپله بستر باندې مرګ منزور ونم ځ پخپله بستر مل کیږم فلا نامت اعین الجبناء د بوذدل خلک واسترګې دي ودي نشي چې ګنې موږ به آرام خوګونکو خالدم په پله بيشتره مرشه خالد یو جنگ نه مخ نه او چې کم تل له دې نو دایګی چې بیا به ژوندې ناراضي خو چې رب کنه مو بیا به باندې را مرګ پس بلنه ټب باندې دی دموې چې کله ز حق و ما به څوک کې او زه ځه حات تلاشه چې نیټه برابرې په کور کې به مړ کېږي چې نیټه نو ټول دنیا کې وګرزه مخامخ سیدہ کم لے کې چې تاسو راګیربې تاسو لارم مرګ اگر کې تاسو په بنگلو مزبوط کې و ان تصبهم حسنات یقول هذه من عند من عند الله سلام قباح تور شي دې تاسو خوشالي وای دې دادا الله و ان تصبهم سیئات و کور شي دې تکلیف یقول وای من عندک دا ستاد تر په نه دي تومره بدبخت دي ودا تکب ستاد اس پیرواله د وژن رازي غلتور تو اي كل من عند الله دا ټولي تر بدلانه ار را ولی خوشالی او تکلیفونه فمال ها اولئ القوم لا یکادون يفقهون حدیثا فسشویر دی قوم د پاره چی قریب نه دی چی پوښی په خبره باندې ما اصوابک من حسناتین ای انسان ار انسان سه خطاب یا نبی ته خطاب کو مراد دی غیر دی خان اغه چور سه یی تا ته کوم خوشالی فمن الله بس تا د الله تر په نا دا و ما سوابقك من سيئه او هغه چې ورشيږي تا ته ست تکلیف نفع من نفسك دا ست د عمل د وجه ندي اللہ را ولی تکلیف آریو و ایسے نا را ولی دنسان عمل په گسی و جئی کنا جتنا پرمانی شروع که نو تکلیف راشی و ارسلنا کلی ناس رسول اولی گلد من خلق و لپارتال رب پیغمبر و کفا باللہ شہید کافی دے اللہ گوا چاچه تابیداری اکڑا چا اللہ و چاچه تابیداری اکڑا دا رسول دا اللہ بطاکی سرد دا اللہ تابیداری اکڑا و من تا واللہ او س ذُفد فلا جناح عليك تا گناہ نشتا ولی فما ارسلناک عليهم حفیزا پس بس لے گلے مختار ر پدے بانی ساتن کے ویقولون تو واذا منافقا دی بلنا خ واذا منافقان طاعت من امرنا تو زمن کار دے ستا خبر منل منو جی ستا خبر اب منو فاذا برزوا من عندك کل چوز دے ستا خوانہ بیت طائفت هم نوشپتیې یو اړله بیا ددنا غیر الذي تپول پهغیر داغې چې ویللی بیاستا خلاف لکیئي والله هو یکدو بمایو بتور الله لکیا هغه چې دی د شپې کمې خبرې کوولی فار ځان هم پس مخواړه اودنا و توت العله الله او ځان سپه په الله وکه فاب الله وکیلاو کافې الله جماوارو اافلهتهته پرون القورآ ترغیب قران ته او دائم د منافقانو د پاس کې راوړ زکه منافق هر څه کوي خو قران ته <تا. ترجوب قرآن> <ترجوب قرآن> <ترجوب قرآن> افلا یتدبرون القرآن <سؤال> دا او صورت محمد آیت دا سنو را یا تنات کرتو بیوی دلیل دے پا دے بانے چه قرآن سوچ پی کر کول واجب کی افلا یتدبرون القرآن آیت دے سوچ نکے پا قرآن عظیم کې ولو کانا من غند غیر الله گوی دا دا ترپ دا غیر اللہ لو جدو فی اختلافا کسی را خام خامون دل بوی دے کې که اختلاف لی را دې کبډې اختلاف د خلکو منډلې وي مجدا اختلاف پکې نشته دا دلیل په دې چې دا الله کلام دی په دنیا کې یو دا چې کتاب نشته چې کې اختلاف نه وي دا چې کتاب نشته چې پکې غلطي نه وي دا اختلاف نه چې پاک غلطو نه چې پاک دغه یو کتاب دی چې غدا الله کتاب دی یو غلطي پکې نشته یو لووجدوا فی اختلافاً كثيرا اشکال راضی چې لکه بیا و ډېر وې پکی لګ لګ خو پکی کنا اوران کې هلګ اختلاف هم نشته اصل کې دا چې دا کتاب نوې ده یو سபை بھارت کې څومره غلطی نه نبی اخو بده کې ډېر زیاته وې خدا دلیل دې چې دا الله کتاب دې نوې سم په کې نشته غلطی نشته اختلاف درې قسم لري یو دې اختلاف شکل د تناقض کې چې په دو حکونو کی اختلاف <تصفح> یو زی که اثبات که بل زی که نپکه دا قرآن کی دویم اختلاف تفاوت فی الکلام چیو زی که پسیحه بل زی که غیری پسیحه غیر پسیح دام پا قرآن کی نشتا بل اختلاف آغا چی کم دینو اختلاف دو کر راو دے دا, دا, دا او اغام مزیر نرے زی که قرآن پا لغتونو نازل ساوی دے ٹک وائذا جاءهم امر من الامن او الخوف ازاعوا به ذا بالقبحه المنافقان چبي تحقيق خبري غوري خبره بلا شوي نيي او منافق په مل خبر كړي دوه بازي خبري غور اول پکاري دوه بازي نهي پتاه او منافق خدا نه ده اغه چې ده کنه فيه خبره واوري او بلته رسولي نهي دا په کې مرض ده 10 کیس دې balle پرانتي کې د خبر پټول کې وراسي نه یو خبر چې نه د کار خورول ځان سره وڅا ویذا امر من الامن او الخوف کله چې راشیدل ته یو کار د امن یاد یې رینه ازا بهم ورول کې د پغې سره نبی عليه الصلاه والسلام ته خبر راغې مجاہدین لور طرف نشمغ ته پته ملا او شو یا شکس ملا او شو امن کې مراد خوشحالي مراد خفغان پریشاني امن پته او خوف شکس نو هغه لا پورا تحقیق سره خبره نه وشوي دلته منافقانو ملک خور خبره خبر خورا کړي و دا خبر اپیاس تپاک اول دیر وقت پا دی لگی دا نو اللہ پی رات کئی کل چرا شریعت او کار دا امن نایا دی یرین دی خوری اغی لران ولو ردوهو کو اپس کڑوی د دا غی امر لران رسول علیہ السلام تاو خواندانو دی علم تا دینا لعلیمهو اللذین یستنبتونهو منهم خام خاپو اشیو گو پا دی بانی اکسان چراو پاسی دا منسلی دا دینا پلو امراو تیوی شیو جدا د خوراول <سؤال> او داو کنه دا حقیقت ده کنه ده ولاولا فضل الله کنه فضل الله علیکم پتہ سو ورحمته ورحمت الله لتبعتم شیطانا فما خت سو بتو داری کلو د شیطان الا قلیلا مگر لوگ بناوا کړي شهاد الله کو فضل بچیو لکا زید ابن امر ابن یا الا قليلا ولما ويدا استثناء د استمبتونه چې استمبات کین نو لک چې به نشي نور خو کوي کنه یا الا قليلا استثناء د ازعونه چې د خبرې خورې فلک کسان په کې دا سري چې هغه نه خورې په تحقیق خبرې پدې زبانه کبیر کې امام رازیلي کې لري احکام القرآن د جساس لپاره لري چګورا په خبره باندې ار سوک نه پیږی اغه خلق کوي چې هغه د اجتهاد او د استنباط قابلیت نو چې هغه او کنه دانور به ومني نو ویومنها ان العامي عليه تقليد العلماء فی احکام الحوادث په دې کې دا معلومه شو تدین چې عامی سره پاغي باندې تقلید د علیمانو ده په احکام د حوادث کې سیدا او به تقلید مونږ نه کړو نو بیا بغاړي وړي وای نو فَقَاتِلْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ اُسْبَلْ تَرْغِی فَسْ جِحَادُ قَدَ اللَّهِ تَلَا فَلَا رَكْهِ لَا تُقَلَّفُ إِلَّا نَفْسُ سُقْ إِلَّا نَفْسَكَا بوجھ نشی چوالِ اصطا مگر ستاد نفس سمانا تَمُقَلَّفْنِ مگر ستاد نفس یو قسمی کنا نو دے بدخپل واس مطابق جہاد کے این خان وحر رز المؤمنین دیس کم و منانو لرپ جہاد باندے نور لطرغیب ورکوار اصلا ہو قریب دے اللہ ایہ کفا اصا من اللہ واجب خام خال اللہ جبن کی جنگ کسانو کسانو گفروچ کا پیران والله واللہ اشد بأسا واشد تنکیلان اللہ سخت پا جنگ کے او سخت پا سزا ورکو لکی مئی اشفا شفا ان حسنات ای چا چ شفاعت او که شفاعت ہے است عبادت عقد پارا شفاعت صحیح بیان هو کرد جہاد توحید او د سنت عبادت عقد پارا نصیب منها صدا غینینه اجر با الله ورکه ومن یشفا شفاعاتن سیئه او چات شپارسو کا شپارس ناکارا ان بیان یو ک بیان ناکارا د بي دي نه خبري وکړي غنا خبري وکړي يا كل له كفل منها نه باغي د پاره یو انډه داغینا وكان الله على كل شيء مقيتا دل پر یو شی باندې ساتونکې ګيرا چون کې و اذا خيتم بتحيه فحيوا باحسن منها او ردوها واذا خيتم بتحيه قلۃ تا صلی پیشکشې در کړې شي په یو پیشکشې باندې فحیو بہ احسنہ منها دا علماي کرام ذکر کوي اخلاق حسنه او تا اشاره ده راवते دال <سؤال> مجاهد نه خيستا اخلاق او نقاره غستل غواړي یو سړي درته سلامو کې نو تنشبسته سره تر روانو ته سلاما غجواب ونور کې ولی چې ته خو مجاهدي کانه نو هغه یو د مجاهد نه زماتو وي نا اخلاق حسنو به استعمالی سړي رته سلامو کې نو ته جواب ورکا اول خو کوشش وکې خيستا جواب ورکې داغې نه ټکه سیوا او کاغنې نو کم کم داغه مناسب ورکې اخلاق حسنو ته سہی شو خود پنچ پیر شیخ سیف, شیخ سیف. رحمت, رحمت الله علیه و برمايل چی خبره اغه وز د جهاد شروع دو خبر را سلامول نه اصل کې دا حیات حیات, حیات چدنه پ دین موراد دي دی. حیات راځي په مسلې د توحید حیات راځي په علم او پ دین چې کلا تا ته چا مسله بیان کرا او ته پوي شوي نو دان چې شیخ پری دا خپل چا په بهتري دا چې تا کوشش وک چې ته داغینه بهتر کار وک چې تا استاد لاسو کسانو ته دین خود او دې په دینې پوي کړی ری نو چې ته حکم څکم شلو توخه او چې شرو تنینو کم سے کم چې لاسو توخه کنا اغه مرکار هو کې سمره چاګه کړو او مصلیحہ پوي شوي کنا وقت حجي وقت حجي وقت حجي وقت او هغه ویل چې حيان هغه په مسالې ده دین باندې ناراضي لکه سوره انفال وګورئ آیت نمبر 24 انفال آیت 24 یا ایها الذین آمنو استجیبوا للله ی والیر رسول ا کوم لما یحيی کوم د ایمان والله او قبول واللی او کې د الله د الله د رسول اذا د کوم لما عام یحی کوم دله جرا بلی تاسو سطه چې تاسو جووندي کوي پغبانې نو د الله د الله د رسولکو حکم تعمبانې حیت را یدبانې حیت راځي۔ او کان می تن په احیینا هو علم لو ورکو توحید ور تناسب نظام وراته حکچر ت شیدا اوله خبره چې د سلام ده نوخه خبره ده, ده, ده دام خذا سلام دبانه چا واچو نو ته ول جواب ورکا غوی السلام علیکم نو توته وعلیکم السلام ورحمت الله اګه درته وی السلام علیکم ورحمت الله ته علیکم وعلیکم السلام ورحمت الله وبرکاته بهتر وته وایا حکاګه داسی وی چې اسلام علیکم ورحمت الله وبرکاته رتبه مو ته چې وعلیکم السلام ورحمت الله وبرکاته مخکې په نور نشتاخه صحیح ما پدی زبانه بیا, بیا. امام علوسی פרוहلمانی کیلی کے لیے رضی سلام السلام خان سر جانا جوڑے سلامون اخوا چوا خسرے سڑے پی جانا بارچا بس سلام نہ چے زے زے پی جانا ارزه کی بس سلامون نہ کہ اگبی علی کی وے سلاموک متوهن علی من ستسمعو و من بعد ما ابدی سن و یشرع سلام ستا چه ده، مکروح ده، دازه چه ده تکم خلک خیم پدهی، او چې ما ده تکم خکارک تک ده تک دینا آخوا بیا سنت ده جائز ده، نو پدی خلقو بسلامونانا چه شا، مسولن و تالن ذاکرن و محدثن، خطویبن و من یسغا الیهیم و یسمعو، مسولن منسکون کی بانه بسلامنا چه، ولی سلام جواب بطرکیونا بسنگ جواب بطرکیونا بسنگی جواب بطرکیو، تا تنخ کاری چه پا مانزوالا ده نیموز سلام ما چوا کم سڑے چه قرآن گولی قاری سے تلاوت پی پاغ سلام ما چوا زاکر بانی سلام ما چوا محدث لگیا ده حدیث بیانی پاغ سلام ما چوا خطیب خود بوینو پاغ سلام ما چوا خطیب تا خلق <تصفيق> لگیا دی غوگی گی خود ده نو پاغم سلام خلقم سلام ما چوا ولی داغی پا تقریر کے با خلل پیدا شد توجو بے بلخواوا اوڑی <خا? <خا? دارنگی, دارنگی مؤزنین ایزان معموقی من مدرسین و کزل اجنبیات الفتاة امنعو و دارنگی چه ده نو مؤزن بانی بسلام ناچین او دارنگی مقیمی قامت که ان کی بانده مدرس بانی بسلام ناچین و کزل اجنبیات الفتاة امنعو دارنگی آغا خزین پر دیند نه کې تشواني دینو پغې په سلام نه چين پر د ځنانو باندې پوم سلام نه چين ولعب الشطرنج وتشبهن بخلقهم ومن هو و مع اهل يتمتعو کم سړې چې جوارګې سطرنجوبانې لوبه کوي جوارګروبانې سلام بنا چين او کم چې د جوارګروب شان نورو ګناونکو لګيا دي په اغيون سلام نه دارنگی <تصفح> و من و تشبهیم بی خلقیم و من هو ما احلی نیتمتا او صوب چید بی بی روان دے سڑی او سره خبرې خبری که مسروپ دینو باغ سلام ما چوام دارنگی و دا کافرن ای زن و دا کافرن و ای زن مکشوب و من هو في حال التغوت اشناؤ کافر بانی سلام ماچوام او دارنگے اگے چابانی سلام ماچو چدا عورتکاری لقد پھڑ کے نام دیکھا نو تو تواضع کی او السلام علیکم اگے بندوں کو تک کے سر چزہ زکار خراب ہوئی زمین کم نو او سڑی پاغه پاگ سلام ماچوام او کم سڑے چوہ دسمہ تیتناستے نو پاگوں سلام ماچوام او دسمه ته تنځته کنه صادره فزان را چولې ته تو ته الکا به ما سره واړو السلام علیکم اوی ته ده غوړي هر کده ما باندې سالې دا پتا ښا ښا دارانګي ودا اکیلن بعضی خلک ندي انا دا سلام خو چې ما نه دینو کلام هم نه دا سه حالاتو کې کلامونه هم نه بعضی خلک او د 10 پځه ته واړول بول غوګيو بیا بار رواني په یولاس کې به پرتګاخ نه وله یو لاس باندې به 10 څه یو سلامونابم کې کلامونابم کې خبري بم کې خلکو سره تو بدانه وې چې دا دې سب کم ذکر وای زنانابم مخه لرازي ناري نابم مخه لرازي الکا سرته 10 ماته نو څار تلارشا ته سماشوم خونه جنالې تکې نه بس و مو متیاز وکيو بیا روان شي ته غاره ته او 10 ماک کا بیا او 10 وچ کا بیا راځه دا نه چې بس او دغه ځکه بم برابر برابر نه غوري ته غوري او غاره ته ته وتره کې پټځي ته داسي باندې چې ته بس را روانې په لار او په مزل بم لندې او کار بم کې دا خبي ده بيداده مطلب بدکاری سره او سبو وې د خلکو وڌ آ کےل ن لاءذا ق تجا ارائ وطال مهم ہو ان ہو ل سييم نا او وڌ آ کان ا کلان فرید او چې کوم د نوډی خورونکې الا اذا كنت جائعا مگر کله چې توګي ډوډۍ ولا بن سلام ما چا دغه ملک په خطوره غنا انو چې تو سلامو کې ناغه بخامه خوچره او را جرازه اه استاد جرازه رازه کنا انو بیا به تو ورزينو هغه غریب پر چې وي ناسي ډوډۍ نه سلو بس بس دغه زیک سر کته زف مخفاندی اه الا اذا كنت جائعا واس چتا شاڑا گراوانی افپلا مو گئی شوی چتا تک خودے میرا بانی شو سلوڑی نو خلا وتعلم منه انه ليس يمناه سړیتبم ګوریا چبانینا چې تا تططر چدته ځنه معلومه چې په لار تیږي خو کوي دې باندې مینه پی دی نه مې ان د دې ډوډۍ چانه نه منې کوي بیا په سلام واچاو چې سلام دې واچو ما غو علیکم سلام هرچی په خیر الهي ادرازه صاحب مو سره چې وسکا ډوډۍ وګرا اده څه په معمولي سړی دا شکار کړو چې پټیلہ ځان سره وړو انو ترماس کی کوشش راکې دي چې چا لګو بلاره یو سړی روانو د څه پوری ناراضه چا او اوس ترماس کی کوشش تا نه و غیرازه چا نو هغه لګو یا نو چې هغه راغی نو کمزیک کین نو زمما په اخلي کین دیکې ډیر ور چې تا ته ویل چراسو چا اوس تر دې کې ډیر نو دا به ځړې بیا وې چې خپلې باندې و څو کمه سوکی هوا ما دا څو سره کوم چې ما خالي د خپلې اسی بھی خیف معمولی سَت ورتاوی گملہ گپیک لگا کوا زکدا ہمت پختورے خلق بات تس تو نام کی خلاکا اندازے تو گورا حالات تو گورا وسہ غزان لپی صاحب پیلے گڑی جو پی نار تو میرا کی ابس کے جاری دارانگی چکم سڑے سندری اور اور لگا رٹک کوری گرم کڑے تو او زغیتم سلامونه فریدا وجدا خود پلالت کراږي نو ګور د سلام زی پی جنا ارزه کې سلام دین خان نشيخان د قشان مشرکه او بدتی باني سلام ما چوا زکه سلام دعا دا او زکه دعاګان نه دي او هغه به تمامه نه سلام نه چاو بالکل زکه چې بدعات کې او زهم چې تا پته ولېږي چې دعاګې ترمذی کراځي عبد الله بن عمر رضی الله چا سلام راو لےګا لوکسو توئی پلانی دربان اسلام وی قد احدثا الکسو خبر شے مچاغه دین کی بدعات کول فامکان فلا تقراه السلام کہ زما طرف او توارے کوم سلام وي. نو دانو الله وإذا هيتم كل شيء پیشکشې در کړې شي تاسو ته تحیې په او پیشکشې فحيوا بأحسن منها نو تاسو پیشکشې ورګې په خېست سره داغې نه یا داغې په او ردوها یا واپس کې غیلرا څنګه غوي لیغه شان ان الله کان علی کل شیء حسیبا یقینا الله دې پارشی باندې حساب کون کې الله لا اله الا هو داوود توحید چې دا مقصد د جهاد دی الله موجود نشته بلایته عبادت مگر دغه یو الله دې خام خرجم خا وکي تاسو رزق قیامت تا چې هیڅ شک نشته پایې او سوګر رښتنه دا الله نه په خبره کې فمالکم فالمنافقین فئتين فَمَا لَكُمْ فِي الْمُنَافِقِيْنَا فِي اَتَيْنِ اصل که مکاکیس خلقو ظاہیری ایمان فراورو خو حجرت نو کرے او بیا غی دا مشرکانو سر شو د مسلمانانو خلاف نو چاویل دا مسلمانان دی مومسا جنگ نکو چاویل دا خو منافقان دی کلیممو یو کپرانو سر ملگردیام کئی اختلاف جوشو نو دا آیت را, دا آیت را دا. او باز علموی دا اختلاف دغ خلکو پهبار ک کے راغلی او مینانو کې چې کم د غو اوهودنو و په و کسان مخک ماو او څوک یې داغه کسانو چې مدینې نه واپس مکی ته تلو هجرت نه پس آی کی اختلاف ور یو چشو پمالکم فالمنافقینا سری تاسو در پارا چې تاسو یې پدې کې حکم دې به تباعد ان المنافقین دین ازان دې کې دې هغه باسم مکوې سري تاسو در پارا ببار د منافقانو کې دو ډلې والله ارکسهم لا پاک ذلیلہ کړي دې دیلر سرونه ولا کړي یا هلاک دې دې به ما کسبو وابدعي چې د کوم مملونا کړیو ا تریدون ایتا صغار ان تهدو او ولات اهل سنت التمانہ کی ہاں انتہد من انت سمو موہدینا چتا سنند ہدایت والا کی دی من ازل اللہ اگے چاتا چ اللہ گمراہ کری دین و من یذل اللہ چال رچے گمراہ کے اللہ پھسچری بونہ میت داغد پار لارا ود لو تکفرون و خید منافقان دا چتا سو کوپرون کہیں کما کفرو لگا سنگ چ دے کوپر کڑو نو شی بتا سو یہ برابر پکو پر عثماني سيد الدين اوليا ا دستن حتى يهاجروا في سبيل الله غروز کسونه منافقان يوقسم تیس دوستانا مکہ وئی تر دیچ ہجرت کی ر اللہ پناہ رکھے فانت ولوا فخذوهم کدا وڑ دل ہجرت نہ ہجرت نہ کی بسونی سيد الارا وقتلوهم وجنید منافقان الارا حيث وجدتمهم كمزے کی چمندل تاسد الارا ذکا کافر بھی اصل کی ولا تفظو من هم واللي اوله نصران منيسي د ناوک دو ن قلادي دو قسم ال الذي يسللولاقوم مگر ا کسان چې یز شي داغي توم سره سره بانا کوم بي نه هو من صاف جستاسو دغ په منزې واده د نه کوو د جدا نوده طبصويوللي جووادهبيمات که نه درم او جا کوم یا رال تاسوته حه سور روم هم بنديدي داغي دا سلي دینا چی جنگو کی تاو سرا او یو قاتلو قوم هم یا جنگو کی د پل قوم سرا نتاو سرا جنگیو ننور سره دیم پریدا وی ولو شا الله کفا خوید اللہ لسلت و هم علیکم خام خام خام سلت کلی ویو دی لر پتاسو فلا قاتلو کم پس خام خا دی بجنگ کلی وی تاو سرام فو اللہ تاو سبانی مسلت نکل دام پتاسو لیو نعام شکام گرن دیبیم کافیرو سمرگری کلی وی خورتبیل کلیدی غور الله صل الله تو حمانی کلا کلا الله پاک مشرکان په مومنان او مسلمانت کی زورور ایم کی غالب ایم کی کنا ددی دو وځي یوجداین چې الله پاک به مومنان ته وصي او پدغه طریقه ولا اعظم شي کله خلق د الله نه پرمان شي کافر په زورور دو دویم کله الله پاک دا امتحانن کې چې صبرناک د غیر صبرناک څخه شی جدا کی دسه کخ خپل استغفارا کوو مځیو لکه تکلیف پکې نه و خټول خلق او مسلمانانو نو الله کلک مومن او منافق او بيدین یو بل نه جدا کیږي اللہ خو خمالوم دی خلکو و تیخکار کی دریم پدی در در کی باز خلقی, باز خلقی نیکان و گناہونی دیری او اللہ والا مقام و چط مقرر کری اغیر تا مخبل عمل نشی رسی دی نکا پر پر زوراور کی مسلط کی چیاغت تکلیف و تورا سی پر تکلیف بانی ردی درجی و چطیشی و غلوی مقام تورا سی پوشوی دا جدہ جدہ حال ہے ولهشا الله کو فخواوا اللله له صله تو هم خاامخه مسللت کليی د عالی کوم په تاسو فله قاته لوکم په خاامخه جګب کړی تا سره فینیتته زلو کوم کدي جووش تاسو د جګنا فلم یقااتې لوکم په جګې و نکه سره او کې د تاسو تغاړه ف نې ګر زول الله تاسو د پااره پهدی بانې سللاه بیا اوسجنګمه کوئسط تجدونه آخرې نه سلورم قسم زرې چې تاسو نور ته سانې وريدونه ای یا امانوکم چې په امن وستا سنان و یامنو قومه مو په امني د خپل قومنا کله ما ردو الالفتنه هر کله چې واپس شي شرک تام ور کی سوفی حانتی زی کې پاره کې پي کې بیا وردن کې یو ادخلو مانم کې بازي یا فتنه فَإِلَّمْ میته ځلو کوم کدي جداو شوستاسوام یولکو ی کو مسلام او کې نه د تاتهغاړه ي کوفو ديو هممو پندې یلارا وقتلوهم و اجنے دیلارا حيث سرقتمهم غمنے کې چومندل تاسو دیلارا واولائکوم او دا کسان جعلنا لكم عليهم سلطانا مبينا غر زول د مستا سره پاره پای غی غلابختار دلیل ختارا بیا د سره جنگونو کوي تر دې چې پوري دويم بابو د دوي می سه ور پسې بیا ترېم باب راځي ابا سفارا عزیز انشاء الله واخر دعوانا ان الحمد I've